Але нас не було. Мабуть, тому, що разом ми ніколи і не жили. Болюче розходитися якраз тоді, коли вона і ти встигли перетворитися на ми, хоча б частково. Це був не наш випадок. Мені здається, що наш шлюб – це вона. Коли ж народився я, як і будь-якій дитині, що зростає, мені захотілося самостійності. І я її отримав. Зараз мені тридцять два. Я звик жити, як я. І мені це дуже подобалося – жити, як я. Попри те, що час від часу в моєму житті з'являлася вона, моє життя не перетворювалося на «ми». Поки не зустрів Сару. Я підійшов до своєї шафи, відкрив її, Довго дивився на сарафан, схопив пелену та наблизив до свого обличчя. Клаптик блакитного дрібнополісткового шовку. Це була Сара. Сара була на кухні. На кухні вона була чайною філіжанкою із зображенням веселки, а також чотирма брунатними кавовими філіжанками – помаранчевою тарілкою з бордовими хризантемами, початою пляшкою Мартіні. Там вона була керамічною тацею з сухофруктами. Там вона була пакетом молока та пачкою вівсяно-фруктової суміші «Старт». Сара сміялася, коли я гриз «Старт», як печиво, запиваючи його кавою. Вона так ніколи не робила. Сара була у ванній кімнаті там вона була засобом догляду за кучерявим волоссям, зубною щіткою, мигдалевою олією, гребінцем та феном. Я відкрив мигдалеву олію, забруднив нею ніс, посміхнувся. Так пахне моє теперішнє щастя. В моїй спальні Сара була нічною шовковою сорочкою, залишеною на приліжковому стільці, Срібною рамкою з родинною фотокарткою на підвіконні у товаристві Азалій, подібних на збіговисько-американських південок у різнобарвних капелюшках. солом'яним кошиком, де відтепер мешкали мої та її чисті шкарпетки. Наші спортивні шорти, її панчохи, трикотажні майки, тонким обручем з золотими камінцями, який перетворював Сару на східну принцесу, а нині золотозубою посмішкою лежав на приліжковій тумбі. Серце Сари мешкало в моєму шлунку. Я щомиті відчував його. Коли я побачив Сару, а сталося це під час групової поїздки менеджерів з туризму та авторів мандрівних репортажів до Праги, я її не впізнав. Щоправда, я взагалі не встиг нічого подумати про струнку жінку з красивим волоссям та пишним бюстом, а от Сара Полонська мене упізнала. «Привіт, піддупнику!» – привіталася вона. І посміхнулася своєю жахливою посмішкою. Ото вже не думала, що буду зустрічати тебе майже на всіх геотурсайтах. «Ах, ти ж розбещена, зманіжена дупа! Тобі все-таки вдалося всістися на кілька стільців? Привіт, старий, скільки ж ми не бачились!» Тільки слово «піддупник» допомогло мені збагнути, хто ця незнайомка. Бо піддупником мене називала тільки одна підступна істота – Сара Полонська, моя одногрупниця. Товста, кудлата сара, котра була схожа на недоглянуту брудну вівцю. А називала вона мене так, тому що під час навчання в університеті я займався плаванням і часто підсовував рушника собі під дупу, сидячи на лекціях. Я був худий, так мені було зручно. Кістці боляче опиратися у дерево, якщо, звісно, це жива кістка. Першою мою звичку помітила Сара, яка сиділа ліворуч через прохід. Вона поцікавилася, що це я підкладаю. Не знаю, навіщо я тоді сказав правду. Після того я збагатів на кілька прізвиськ – розбещена дупа, піддупник і на тім рушничкові. Я терпіти не міг Сари Полонської. Навіть у допіддупниковий період вона мене дратувала. Таке зі мною траплялося час від часу. Наприклад, я ненавидів мамину плойку. Навіть двічі намагався її позбутися. Хоча я нею не користувався і мав би бути до неї байдужим або принаймні більш терплячим. Але ні... Я хотів, щоб вона зникла. В мене псувався настрій щоразу, коли я бачив її у ванній кімнаті, де вона звисала на кокетливому провідковому завитку. Одного разу я сказав плойці, «Я з тобою розберуся, зараза, чортова, досі про це пам'ятаю». Сарою Полонською я теж не користувався, але хотів, аби вона зникла. Ці вічні широкі вельветові штанці – обов'язково яскравих кольорів, від чого сідниці здавалися ще більшими. Ці кудлаті пасма,